Отже, з гуцульських бувалиць, раджу тобі, як рідному синові, Петре, абись ніколи не боявся за свою жінку, аби у вас ніколи не було суперечки за то, -то дурне діло, що розумного чоловіка мав поробить. Ти розумієш, про що я кажу? Того жіночого хліба стане всім, бо спідометри на тій жіночій штуці нема, то не мотор від машини, він не зношується. Але скажу й таке тобі, Петре, один волосок з твоїй жіночої штучки може зробити більше, ніж десять пар коней. Я, коли умру, то певне ожив би, якби хто у мене на могилі обернув якусь молодицю. «Кладу вже вам пів літру, хлопці». Аби сте мене послухали і обидва зробили це у мене на гробі. А гріха вам, Іване, не буде? За це гріха не буває. Гріх жити без цього. Піп мене перед Великоднем сповідував. Грішили, питає. Грішив, кажу. Молодиць чужих лапали? Лапав. Ну що, то є природне діло. Лапайте і далі, лише хоч раз на рік сповідайтеся. «Дмитре, а ще май буде у вас діточок?» «Та певно, що буде. Бог дає нам жінкою дітей багато». «Чуєте, Дмитре, а що би було, якби ви трохи підперезали того свого Бога?» «О, то не Галіціян!» Що із рубля двох не зробить. Не знати, чого дойчука нема на весіллі? Як не знати? У запрошенні Катерину спершу написали, а потому його, а дойчук, чоловік гоноровий. Слухай, куме, цих кандидатів на президента нашим би дівкам на ферму, хоч на добу би лишили. Скоро би їх рознесли. Так вони ж хочуть президентами бути, а не жеребцями. Ей, не кажи. Подивися іншим разом у телевізор, та й станеш думати, що ними верховодить чи голова, чи якась жінка, чи жереб'яча натура. Донцю срібна, а що у тебе така спідниця, як цей час? Яка бабко? Та така якась ніяка. Кажу тобі, як цей час. Чуєте, Гафійко, що це за бойкиня така довга, як сім неділь посту? Котра? З квітками? Та то ж дружка. Не видите, стоїть коло молодої. Ото сарака дівчинина. Де собі молодого знайде? Не видите, що вже знайшла? Та він їй акурат до пупа буде. Аби чоловік добрий, а решта пусте. А ну лиши дивитися у тарелі. Дивися, головиха хасільради із своїм на весілля прийшла. По музиці, що довго грала, я давно зрозумів, хто прийшов. Кумо, у нас корова цієї ночі бачка вчинила. О, а у нас теличку. <хи> то будемо ще й сватами? Свахо! Що не край, то звичай. У вас, бачу, народ живе звикликом. А як? Як один будує хату 10 на 12, то сусід будує 11 на 13. А ви придивіться до пивниці цього господаря. По розмірах у нас... У губках клуб таких розмірів, як ця пивниця. А я питаю її, душко солоденька, продавщице, а що ці чоботи такі дорогі? А вона як визвіриться на мене. Ви що, вуйку, і спаркалаби чи неграмотні? Не видите, що на одному чоботі написано вісім рублів і на другому вісім? Платіть 16 рублів та чиста година, бо ще на базу маю їхати. Та що це? От у мене, у лісосплаві, був перевіряючий з міністерства. Копався-копався в документах, годували-поїли, а вже як везли на станцію у Чернівці, то стали отам у Петрашах, коло каменя. Знаєш, там є камінь на жабу похожий.